Al-Fatiha. A'uz bilahi min shaitani raji'im. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmani r-Rahim. Ani kiyumiddin iyaqna abduan iyaqna astain irina sraad al-mustaqim. Sraaladzina an'amta'alihim arin maqdubi'alihim. Walladzallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala sayyidin mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlawan aqdata min lisani yafqafu qawli Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim Wa la hawla wa la quwata illa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 bahaya mesti dihapuskan. Sesuatu yang bahaya dibuang dan ditolak di dalam syariat Islam. Bahaya itu merupakan sesuatu yang umum. Sama bahaya itu bahaya yang berkaitan dengan individu, keluarga ataupun masyarakat, kesemuanya adalah ditolak dan dihapuskan menurut syariat Islam. Di sini terwujudkan beberapa keadaan kecil di mana kita sedang berada pada keadaan kecil yang kedua yang berbunyi ad-darar al al-asyad yuzalu bid-darar al-akhaf kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan melaksanakan dengan makna menerima kemudaratan yang lebih ringan yang di antara contoh-contohnya telah pun kita baca dan kita belajar dalam perjumpaan sebelum ini Di mana kita sedang berada di bawah hukum-hukum furu Yang berkaitan dengan keadaan ini Di antaranya iaitulah membedah perut jenazah Apabila terdapat harta di dalamnya ha, Ini juga dibolehkan Pemana membelah perut itu merupakan sesuatu yang dibolehkan kalau sekiranya ada kaitan dan ada tujuannya Iaitulah untuk menyelamatkan harta yang terdapat dalam perut jenazah tersebut ya, Mungkin harta dalam sekarang ni mungkin dadah lah Dadah tu harta juga ya, Dia adalah merupakan sesuatu yang bernilai Tetapi bukan bernilai pada syara' lah ya dia haram digunakan kecuali dalam kita katakan penggunaan dadah yang digunakan dalam persoalan yang berkaitan dengan perubatan banyak ubat ubatan kita sekarang ni yang menggunakan dadah jadi dadah yang digunakan dalam ubat-ubatan ini adalah dihalalkan bahkan kadang-kadang banyak juga makanan kita yang mengandungi perkara-perkara yang kita sebut sebagai seumpama yang kita sebut sebagai alkohol jadi, alkohol ini selalunya disebut dalam arah lah. Kalau arah itu ada alkohol, maka secara otomatik, arah itu diharamkan. Persoalannya, kalaulah makanan itu sendiri mengandungi alkohol, adakah makanan itu juga diharamkan? Adakah alkohol yang terdapat dalam makanan-makanan lain sama dengan alkohol yang terdapat dalam arah? Ini diperdebatkan di kalangan para ulama' Dan Sampai sekarang ini mereka Timbul beberapa perkara Yang sedang dikaji Semua ada di peringkat yang kita sebut Sebagai institusi uh, Patua Ataupun pusat-pusat kajian Halal haram ini uh, Seumpama akul yang terdapat Di dalam tapai Apakah ianya boleh dianggap Sebagai haram ataupun tidak Kalau Menurut Maklumat yang saya terima daripada salah seorang kawan yang terlibat dengan pengurusan Istitul Halal Haram ini Di Universiti Putra Indonesia Dia mengatakan alkohol yang terdapat dalam tapai itu dikategorikan sebagai banyak Di mana kadarnya lebih kurang 6% Kata mereka Jadi tapai ini apakah ianya boleh dikatakan haram ataupun tidak maka dalam persoalan ini dia kata, setakat ini dia kata belum ada patua lagi saya juga berjumpa dengan sahabat saya, Timbalan Mufti eh, Pulau Pinang dia juga ada men menceritakan tentang masalah tapai ini masih dibincangkan di peringkat jabatan-jabatan mufti ataupun melis patua kebangsaan dan sebagainya tapi setakat perbincangan biasa mereka belum lagi berani mengeluarkan patua mengatakan alkohol yang terdapat dalam tapai. Bahkan tapai itu dihukumkan sebagai haram. Kita masih makan. Saya pun makan. Mungkin tuan-tuan juga makan. Tetapi kalaulah ada patua mengatakan haram, ya. Pada ketika itu kita mesti melihat patua tersebut. Bagi orang yang boleh mengkaji, dia ada haklah untuk memilih. Tetapi bagi orang yang tidak ada Keupayaan untuk menggaji Setakat dia kena terima lah Mengatakan TAPA itu haram Dia kena berhenti serta-merta so lah Ini berkaitan dengan soal-soal Pengurusan hukum di dalam Islam Wallahu a'lam. Kalau mengikut kerajaan Brunei Mereka menetapkan 1% saja alkohol Yang terdapat dalam mana-mana makanan Itu dikategorikan sebagai haram tidak boleh dimakan Ini patua kerajaan Brunei Tapi Di Malaysia ni setakat ni Mereka tetap uh, Adalah percubaan-percubaan Institut halal haram Di industri putera Malaysia itu mereka meletakkan satu peratus Tapi kata mereka Kalau kita laksanakan Satu peratus ni maknanya Tapai tu haram Tapi boleh saya tanya adakah tapai tu haram Kata mereka, kami tak berani Nak mengatakan tapai itu haram <laughs> Sebab apa? Sebab orang Melayu Zaman berzaman makan tapai Dan tak ada pun Siapa-siapa yang mabuk makan tapai ni ha. Jadi Oleh kerana itulah saya lebih condong Kepada pandangan yang mengatakan uh, Tapai yang terdapat Dalam uh, alkohol Yang terdapat dalam tapai itu Tak sama dengan alkohol yang terdapat Dalam arak biasa Jadi kerana itulah arak diharamkan secara automatik. Tak kira berapa peratus pun memang diharam arak. Tapi yang dalam makanan-makanan lain, seumpama tapai, tidak boleh di, di, di apa disamakan dengan dengan arak. Sebab itulah juga kita melihat kepada persoalan yang berkaitan dengan minyak wangi yang digunakan di dalam masyarakat Islam pada hari ini. Ada minyak wangi yang dibuat daripada bahan yang mengandungi alkohol. Ha? Kalau patua setengahnya mengatakan hukumnya adalah najis, tidak boleh digunakan dan sebagainya. Itu satu patua. Tetapi ada juga patua yang mengatakan tidak. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan alkohol yang terdapat dalam minyak wangi itu, dia bukan alkohol sebagaimana yang terdapat dalam barak. Dia merupakan alkohol lain. Dia merupakan alkohol yang dicipta di makmal-makmal. Haa di pusat-pusat kita katakan kajian makmal-makmal dan sebagainya, maka tidak dapat disamakan dengan alkohol yang terdapat dalam barat. Kerana itulah, di kalangan ulama-ulama eh, yang ada juga ada mempatuakan, mengatakan minyak wangi yang mengandungi alkohol itu dihukumkan sebagai halal, bersih, dan boleh digunakan dalam solat, dalam solat kita. Jadi soal mau guna tak mau guna itu soal kita. Tapi sudut patuanya memang ada macam macam itu. Salah seorang guru saya, Syekh Ahmad Musallam, rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli melalui sepatuwa, Al Azhar, dia mengatakan, mirup patuanya, minyak wangi yang mengenai alkohol itu, dihukumkan sebagai halal. Bahkan, ketika mana saya mengajar juga, ada juga di kalangan orang ramai ini, dia kata, saya pernah berjumpa dengan Dato' Harundin, dia kata, saya tak mahu guna minyak wangi itu, Dato' Harundin tak apalah, dia guna biasa saja, seolah-olah pada pandangan datuk Harun ini juga minyak wangi yang menggunakan alkohol itu juga dihukumkan sebagai bersih tidak najis dan sebagainya dan itu juga pernah diputuskan suatu ketika dahulu, melipat tu kebangsaan, mengatakan minyak wangi itu juga dihukumkan sebagai bersih, tidak mengapa, kita pakai dan solat, solat kita alasannya, alkohol yang terdapat dalam minyak wangi ini, tidak dapat disamakan dengan alkohol yang terdapat dalam dan mengarap Ha, ini contohan persoalan sikit sebanyak yang berkaitan dengan hukum Baik Kemudian ada persoalan contoh-contoh lain yang disebut di sini Banyak contohnya Yang saya tak bacalah satu-satu sebab banyak sangat Cuma ha? Cumanya ada contoh yang agak menarik sikit Dia kata seseorang tiada pakaian menutup aurat untuk semayang Boleh semayang dengan pakaian sekadar termampu Semayang tetap wajib Meninggalkan semayang itu dianggap sebagai suatu kerosakan. Suatu kemudaratan. Jadi kemudaratan ini mesti dibuang. Ustaz, macam mana saya nak semayang? Kalau nak semayang pun semayang saya tak lengkap. Saya terbuka sana sini. Macam mana saya nak buat? Kamu tetap juga kenal semayang. Walaupun semayang kamu itu ada rosaknya. Tapi rosak yang macam itu boleh diterima. Jika nak dibandingkan dengan rosak yang lebih besar ialah rosak meninggalkan semayang secara keseluruhan keseluruhannya Semayang tetap dilakukan walaupun dalam keadaan yang tak sempur tak sempurna tak sempurna itu dimaafkan boleh diterima pada keadaan-keadaan yang memang pastilah dia mempunyai pakaian yang tak cukup tak cukup ha ah, tuan-tuan eh? zaman kita tak ada kot tapi, tapi kalau baca kita-kita dulu memang ada pun dalam kita kita fiqah lama, dikatakan jama'atu jama urah. Ha? Kumpulan jama'ah, yang mana ahli jama'ah itu kesemuanya tak pakai pakaian. telanjang semua. Dibincangkan di kalangan mereka itu, imam menaduk di mana? Imam menaduk dalam as-saf, bukan imam duduk depan sekali, tuan-tuan. Takkan duduk depan sekali, ko, duduk depan sekali jadi tempat pandangan orang. Ini <laughs> ha, tuan-tuan dibahaskan, tuan-tuan, eh, ulama-ulama dulu. Ha? Jadi ada kemungkinannya mungkin musim perperangan mungkin waktu kemiskinan dan sebagainya tuan-tuan, tak dapat tidak pakaian terkena najis, terbakar dan sebagainya tetap juga disemayang walaupun dalam keadaan yang tidak berpakaian ha, ini tuan-tuan bahkan kalau setengah-setengah kitab fiqah mazhab syafi'i ini dia kata dilumur ha, badannya dengan bahan-bahan yang kita ketang hitam, macam lumpur dan sebagainya supaya apa? supaya tak nampak warna kulitnya tuan-tuan Kawasan yang dikatakan, kawasan yang aurat itu. Ini berbahasan panjang di kelangan, fuqohak. Uh, taklah sampai pekat tu. Tapi kes yang berkaitan dengan peristiwa ini juga ada dihuraikan di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masuk zaman Nabi. Masuk ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah pada sembahyang jemaat. Ha, lalu orang tu masuk-masuk terus duduk Jadi Nabi mengatakan Qum ha, Warqa Bangun kamu dan kamu semayang dulu Ini pada hajimaat Maknanya kalau kita masuk Kita tetap juga Istimbat hukumnya Daripada hadis tersebut Maknanya kalau kita lewat ha, kalaulah kita lewat pada hajimaat Lewat datang Imam sedang menyampaikan khutbah kita tetap juga dituntut untuk melakukan semayang sunat tahiyat mas masjid. Sebab Nabi cakap macam tu. Ha, kawan tu tengah duduk-duduk terus. Nabi kata, kom bangun kamu. Semayang dulu. Dua rekan. Baru duduk. Ini arahan Nabi. Suruh kita ni semayang. Yang dinamakan sebagai semayang sunat tahiyat masjid. Menghormati masjid. Sebab masjid ni bukan rumah biasa. Tapi masjid ni dia merupakan satu tempat yang ada kedudukan dan kehormatan tersendiri dalam Islam. Masuk rumah tuan-tuan mana ada sembahyang sunat tahiyat rumah kita. Tapi sembahyang sunat tahiyat masjid ni memang memang ada. Kadang-kadang eh, orang kita mungkin dalam hal yang tertentu mereka tersilap juga dalam persoalan mengeluarkan hukum. Siapa kepada kadang-kadang menghina junjungan besar eh, Rasulullah ataupun para ummahatul mu'minin ia itulah di antaranya berkaitan dengan wanita-wanita Islam yang masuk masjid. Apakah mereka itu boleh masuk masjid ketika mana mereka itu berada dalam keadaan uzur, haid, boleh ataupun tidak? Sehingga mereka mengatakan hadis yang melangit itu tidak kuat, lemah satu. Yang kedua mereka mengatakan lagi. Nabi melarang itu sebenarnya kalaulah di, dapat diterima hadis tersebut sebagai kuat. Kata mereka, larangan Nabi itu sebenarnya kerana para ummahatul mu'minin. Isteri-isteri Rasulullah SAW, sahabiyat radiyallahu anhum, iaitulah sahabat-sahabat wanita. Rasulullah SAW, kesemua mereka itu merupakan orang-orang yang kita katakan tidak pandai menjaga kebersihan diri. Takut-takut nanti kalau mereka masuk masjid, maka ditakuti kawasan masjid itu akan terpani, ha? terkotor dengan najis-najis mereka. Dengan darah-darah haid mereka. Jadi perkataan itu sebenarnya tuan-tuan seolah-olah perkataan yang merendahkan martabat Ummahatul mukminin. Bahkan di kalangan Ummahatul mukminin bukan orang biasa. Tetapi seumpama Aisyah radhiyallahu anha. Boleh terima ke ni? Ha, jangan kita mudah-mudah mengatakan macam itu. Jadi pandangan-pandangan ni kadang-kadang mudah dikeluarkan macam itu. Memang pun ada pandangan ulama yang mengharuskan perempuan-perempuan yang haid masuk masjid. Tapi cara menghuraikannya, jangan sampai ke kita ni merendahkan martabat isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah Aisyah radiyallahu anhu itu termasuk dalam wanita-wanita yang tak pandai menjaga kebersihan diri tak mungkin tak mungkin jadi jangan sampai ke apa yang kat tu ha? mungkin ada hadis dikatakan hadis sebut doaif tak apalah mereka mengatakan tetap juga boleh masjid saya kata okey lah tapi kalau sampai setimbang hukum macam tu tuan-tuan nanti dulu sebab itulah ha? setengah ulama lain mengatakan ya masjid ini sebenarnya Rasulullah larang masuk bukan kerana wanita-wanita diri tidak pandai menjaga kebersihan diri sebenarnya bukan itu kerana masjid sebenarnya mempunyai kehormatan yang tersendiri dia merupakan tempat khusus yang ada cara masuknya bukan boleh masuk macam tu dengan kaki kanannya dengan semayang tahiyat masjidnya dengan i'tikafnya tidak bercakap soal-soal dunia dalam masjid nanti nak keluarnya pula dengan kaki kiri dengan doanya ha ah, ada kaitan dengan dengan masjid dia ada hukum dia tersendiri dalam masjid. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita yang haid, orang-orang yang berada dalam keadaan hadas besar tidak boleh beritikaf dalam dalam masjid. Ha ni tuan-tuan, dia ada kedudukan tersendiri dalam Islam. Jadi persoalannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, sahabat tadi masuk dia kata qum warqa Bangun kamu dan solat kamu. Rokok ni digunakan untuk solat lah. Semayang kamu. Solat kamu. Solat tu solat tahayyat masjid. Ada di kalangan ulama Islam menghuraikan. Kenapa sahabat tadi ni? Bukan dia tak tahu kata dia masuk masjid tu. Bukan dia tak tahu kata kena semayang dulu. Sebenarnya dia tahu. Cuma ada yang menghuraikan mengatakan sebenarnya salat tadi ni pakaiannya. Adalah dia pakai pakaian. Tapi cukup untuk menutup auratnya jadi dia malu, dia pun duduk cepat-cepat ha? lalu kemudiannya dihulurkan pakaian oleh sahabat yang lain, maka dia pun bangun dia pun menunaikan semayang dua dua rakaat, sebagai semayang sunat Tahiyah mas tahayyat masjid ha, kita tengok, Nabi ni bercakap ke waktu baca khutbah kan, dia tegak orang, bolehkah? bolehkah ustaz? boleh, tak ada masalah ha? jangan sampai ke peringkat kita ni baca khutbah, diam saja tuan-tuan Baca khutbah khusyuk sungguh. Orang baca khutbah tu khusyuk lah tuan. Orang dengar lena tu. <laughs> Cuba tengok tuan-tuan. Orang yang baca khutbah di Imazul Haram. Kita sembahyang di sini tuan-tuan bahasa Melayu. Lena. Tapi kita sembahyang di Mekah tuan-tuan. Khutbah dalam bahasa Arab tak lena pun. Sebab apa baca khutbah tuan-tuan dengan keadaan yang garam. Yang sesuai dengan ber berkutbah tuan-tuan. Ini persapah tuan-tuan yang berkaitan dengan Tubah yang makasihnya kalau kita Sampai dengan cara yang betul dia akan sampai Tengok Rasulullah tegok dia, dia boleh bercakap, dia boleh tegok Sebab itu dia katakan Tubah ni untuk memberi pernyataan Kepada masyarakat ni tuan-tuan Baik Jadi dalam masalah ni Dia kata seorang yang tiada Pakaian menutup aurat untuk semayang Boleh semayang Dengan pakaian sekadar termam, Termampu Kemudian seterusnya dia kata, doktor diharuskan membedah perut wanita mati mengandung Dengan cara itu, bayi dalam kandungan dapat diselamatkan Kerana kemudaratan membedah mayat lebih ringan Berbanding membiarkan mayat, membiarkan bayi turut, turut mati ha? Belah, bedah ni tuan-tuan, makna melukakan orang Melukakan ni maknanya membuat mudarat tapi membuat mudarat di sini Tuan-tuan Dibolehkan Walaupun mudarat tak apa Dibolehkan Kerana apa? Kerana demi nak menghilangkan Mudarat yang lebih besar Apa mudarat yang lebih besar? Kemungkinan nanti Bayi yang berada Dalam kandungan itu mah Mati Kerana itu Dibolehkan untuk Melukakan Ataupun untuk Membelah perut wanita Yang mengandung Yang mengandung ini Baik Seekor ayam menelan belian dan tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan menyembelihnya. Pemilik belian harus mengambil ayam itu dengan bayaran sepatutnya kepada Tuan. Dengan bayaran sepatut kepada Tuan. Tuan punya. Dalam kes ni Tuan-Tuan ni tak berlaku sebab kita akut. Ada ayam Tuan-Tuan belayam Tak ada orang. Belayam pun ayam. Ayam yang daging Tuan-Tuan. 28 hari boleh makan lah. 28 hari. Anak murid saya buat kajian. Berkaitan dengan makan ayam ni Dia kata dua-dua-dua hari boleh makan itu. Tapi setengah-setengah bahan yang dimakan oleh ayam ni Ialah Sebahagiannya uh, Dedak-dedak tu sebahagiannya bercampur Dengan bahan-bahan yang diambil Daripada put binatang Dan sebahagian binatang itu Di antaranya ialah disebut sebagai khin Khinzir, babi tuan-tuan ha? Seolah-olah ayam makan babi Manusia makan ayam Keputusannya apa tuan-tuan Tuan-tuan kira sendiri tuan-tuan. Kalau -tuan. sehari tiga ekor ayam tuan-tuan. Seminggu tiga ekor ayam tuan-tuan. Kita makan satu keluarga. Allah. Jumlah-jumlah tuan-tuan. Berapa ekor ada benda waktu kita makan tuan-tuan. Walayah Zubillah tuan-tuan. Ini eh? <gulau>, berat tuan-tuan. Ini -tuan. <gulau>, makanan kita. Itu kata Profesor Datuk Mahmud Zuhdi. Dia mengatakan musuh kita pada hari ini kita ada dua. Dia kata. Yahudi yang pertamanya Yang keduanya dia kata babi dia kata, <laughs> Allah Alam tuan-tuan Sebab apa? Sebab banyak sangat tuan-tuan Produk-produk makanan ni yang mengandungi bahan-bahan Khenzir ni tuan-tuan DNA khenzir ni tuan-tuan boleh dikaji Dalam kebanyakan Makanan yang ada Biskut tuan-tuan kadang-kadang ada minyak Yang digunakan minyak itu ya Ada kaitan dengan benda tersebut Berus-berus yang kita gunakan Termasuklah berus-berus yang digunakan Oleh anak-anak kita ketika mana mereka melukis. Cek-cek tentuan dengan berus itu tuan-tuan. Jadi nak beli berus untuk anak nak guna pun tuan-tuan tengok dulu tuan-tuan. Pastikan takut-takut berus berus itu. Ha, sah memang ada berus yang digunakan untuk cat rumah memang pun ada berus tersebut. Ah ha, memang pun berus yang diambil daripada benda tu. Bahkan kalau kita tanya orang yang Cina yang, Cina yang jual tu dia pun akan mengaku dia kata Babi lah tu dia kata. <laughs> Dia pun tahu ha, Tuan-tuan, jaga-jaga Bermakna berhati-hati Macam mana kalau kita jadikan rumah kita tu tempat semayang Kita gunakan cat tersebut Macam mana kalau tangan kita basah Kita pegang pula di kawasan yang bercat Dengan menggunakan berus daripada berus khenzir tadi tuan-tuan Ini cukup banyak pada hari ni tuan-tuan Cuma Mahmud Zodi ni Dia ada pandangannya yang agak mudah di mana dia pernah mengatakan Dia kata sekarang ni yang kita nampak tu Dia kata buruh, kita tak nampak babi dia kata Kalau dah asalnya memang babi asalnya memang khenzel Tapi khenzel tu sekarang ni dah bertukar menjadi roti Yang kita makan dia kata bukan kita makan babi Kita makan roti dia kata Jadi tak apalah <laughs> Jadi hukumnya macam tu tuan. Dia menggunakan satu kaedah dalam Islam Yang dipanggil sebagai kaedah istihalah Iaitulah perubahan yang berlaku andele berkhayanzir tuan-tuan dia dah berubah menjadi benda lain seumpama ulama-ulama dulu membahaskan persoalan arak berubah menjadi cuka secara automatik cuka itu boleh dimakan ha? kalau cuka itu berubah menjadi arak maka secara automatik arak itu tidak boleh diminum walaupun asalnya dia cu dia cuka sebab sekarang dia arak jadi berdasarkan kaedah itu maka Pandangan yang dinyatakan juga Dia kata sekarang kita makan roti Dia kata Kita akan guna minyak Kita bukan guna khenzik Dia kata Maka tak apa lah Tak ada masalah lah Tak boleh nak perasa-perasa Dia kata Buat apa-apa perasa-perasa Jadi payah Memang betul juga pandangannya Mungkin dulu Mungkin payah nak perasa Tapi saya melihat zaman sekarang ni Benda tersebut bukan lagi Menjadi payah Sebab di zaman sekarang ni Tuan-tuan Ahli sains mereka juga telah berjaya mencipta tuan-tuan alat ha? Komputer, teknik tertentu tuan-tuan Mereka telah memuji cara tuan-tuan Untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan dalam bahan makanan ini ada DNA khinzir ha, Jadi dengan menggunakan alat ini tuan-tuan Dapat dipastikan secara mudah Asalnya bahan tersebut mengandungi apa yang dimakan sebagai babi ataupun khinzir ni tuan-tuan ini saya tanya kawan saya yang bertugas Di Universiti Pertanian Malaysia tu Putra Malaysia itu Dia mengatakan, ya dia kata Kami memang ada alat tersebut Sekejap dia kata, kami memang dapat Kesan dia kata, dalam semua jenis Bahan makanan, kami memang Dapat mengesan dia kata, sejauh mana Dia kata khinzid yang terdapat dalam Makanan tersebut, banyakkah Sikitkah, berapa-apa -berapa, peratuskah, tahu habis Allah tuan-tuan Sebab tu dia kata Kawan saya ni dia ustaz Dia lepasan Al-Azhar tetapi dia bekerja sama tuan-tuan dengan pakar-pakar sains di sana dia kata kalau nak banding tempat saya tu dia kata, tempat kami dia kata yang ustaz ni kata lebih mudah kita makan balut ni yang dia kata tapi para pakar pakar sains ni orang yang bertugas di makmal ni tuan-tuan mak -mak ha, mereka tak makan mudah sebab apa? sebab mereka memang tahu kata di situ ada ke ada khinzir, ustaz dia kata tak tahu, dia pegang dengan kandang istihalah tadi, dah berubah dia kata, balun sahaja lah dia kata, tapi waktu ha, uh, ahli sains ni mereka tahu, kerana berdasarkan kepada kajian-kajian perubatan mereka kajian-kajian sains mereka, ya mereka yakin, di situ ada lagi yang dikatakan khinzir ataupun DNA dia dan sebagainya dan sebagainya tuan-tuan, oh, Allah payah no payah, pakai tak makan apa ustaz makhamakala tuan-tuan tapi kena berjaga-jaga, kena berhati-hatilah kita. Ah. Eh? Iyalah, eh? kena berhati-hati. Wah, eh? wallahu alam tuan-tuan. Baik. <tuh> Jadi dalam kes ayam ni tuan-tuan. Seekor ayam dia kata menelan belian dan tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan menyembelihnya. Ayam itu bukan ayam kita. Ayam itu ayam orang lain. Dia Jalan-jalan di rumah kita, termakan benda yang berharga di rumah kita. Kemungkinan tertelan dikatakan yang dikatakan belian tadi, tuan-tuan. Nama-nama nak berlaku, beli takkan belian untuk situ, tuan-tuan. Ini mungkin zaman dulu lah, tuan-tuan, ini cerita ni. Ha? Kitab yang kita baca ni sebenarnya, tuan-tuan, bahasa Melayu. Tapi contoh-contohnya, pengarang kitab kita ni masih lagi terpengaruh dengan contoh-contoh yang disebut oleh Al-Imam Al-Sayyuti dalam kitab al ashbah wa nazair Imam Sayyuti ni tuan-tuan, dia, dia dah meninggal kita tuan-tuan, lebih kurang sebut tahun lepas tuan-tuan, dah lama dah tuan-tuan, bukan 100 tahun Ni contoh-contoh zaman sebut tahun dulu tuan-tuan, ha, di antara contoh-contohnya tuan-tuan, lama dah ha, Dia meninggal dunia di Mesir, ha, saya pernah sampai ke makamnya di sana Iaitu makam ataupun kita kata kubur, tanah perkuburan para ulama Islam di Mesir itu di atas suatu bukit yang dia sebut sebagai Jabal Mukhatam Jabal Mukhatam disitulah dikebumikan Al-Imam Al-Shahid Hassan banna Rahimahullahu Ta'ala dan disitulah juga terdapat para ulama-ulama besar yang lain termasuklah kitab pengarang kitab yang tuan-tuan belajar di sini iaitulah kitab Al-Hikam Ibn Atillah Iskandari iaitulah Syekh Ibn Atillah ini dimakamkan juga ataupun dikebumikan juga di di situ tuan-tuan kawasan perkuburan para awliya para syuhada dan para ulama-ulama Islam yang terdahulu tuan-tuan baik jadi dalam kes ayam ni tuan-tuan dia telan belian ni contohnya kalau lah berlaku juga tuan-tuan macam mana nak buat? ayam itu bukan ayam kita, ayam orang lain nak buat apa ni? kalau kita lepas ayam tu pergi nanti ayam tu hilang tuan-tuan, belian-belian kita berhilang. hilang mudorak tak? mudorak tuan-tuan Ataupun nanti orang boleh tangkap ayam tersebut Tuan dia tangkap Tuan dia sembelih ayam tu Dia ambil belian tersebut nah, Dia kata ni berada dalam ayam aku Ayam aku ni ada belian Dia kata ni hak aku Mubarak ada kita? Mubarak kita Macam mana nak buat? Maka dalam kes ni tuan-tuan Kalau kita memang kita tahu Kata memang ayam tu makan belian kita Kita boleh tangkap ayam tersebut Bukan setakat tangkap saja, sembelih tu weh oh, Weh tu ayam jiran tu kenapa kau semelah? Haa semelah dulu tuan-tuan Kenapa kita sembelih dia? Sebab ada sesuatu yang berharga dalam perutnya itu hak kita. Kalau kita tak sembelih dia nanti dia mendatangkan mudarat yang besar kepada kita. Tak apalah kita sembelih dia. Lepas kita sembelih dia tuan-tuan, boleh makan ke tak boleh makan? Nanti dulu tuan-tuan nak makan. <laughs> Jangan makan dulu eh, tuan-tuan nanti dulu buat apa? Tak dapat tidak tuan-tuan bagi tahu tuan dia, mana dia ni, ayam ni sekian-sekian, cerita kisahnya, ni ada belian saya, ni saya terpaksa beli dia. Nah, saya nak bayar kepada tuan. Bapak nak bayar harga dululah tuan-tuan. Kemudian, lepas kita bayar tuan-tuan dapat izin daripada semua tuan-tuan, akak-akak jual beli, eh? tak apalah. Kita pun boleh makan ayam, boleh makan yang tersebut tuan-tuan. Bermakna belian kita selamat tuan-tuan Mudarat yang besar ni tuan-tuan dapat dielakkan Walaupun terpaksa ditanggung mudarat yang ke Yang kecil itu tuan-tuan Apa mudarat yang kecil? Ya, ayam kawan kita terpaksa di sebelah tuan-tuan ha? Wallahu'alam Baik Kemudian tuan-tuan Seseorang boleh mendiamkan diri dan mencegah dalam hati sahaja sebarang kemungkaran jika dicegah secara terang-terang akan menyebabkan bahaya kepada dirinya atau dibunuh ha? bahaya di sini tuan-tuan bahaya sampai ke peringkat dibunuh dibunuh ha, tuan, tuan bukan bahaya setakat takut jawatan dibuang tak tuan-tuan ha, tuan bukan tuan-tuan bahaya sampai takut di dibunuh takat turun pangkat apa tuan tuan tak tu tak apa tu dunia dia tuan-tuan bahaya lagi dibunuh kalau dibunuh yalah Ah, ha, Tak bolehlah sebab orang ni sesuatu juga yang dia jaga Dia jaga diam saja tuan-tuan Tapi kalau dia urani juga tuan-tuan Tetap juga menyatakan kebenaran selama dia bunuh Ah, ha, tak apa tuan-tuan Ah, -tuan. ha? Urani tuan-tuan Dia anggap matinya tuan-tuan Mati kerana mempertahankan ke kebenaran tuan-tuan Ini Alhamdulillah tuan-tuan Dia berani Moga-moga matinya itu dianggap sebagai mati sebagai seorang syahid Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan Baik tuan-tuan. Jadi dalam masyarakat kebenaran ni tuan-tuan, sebenarnya kita tahulah dia ada step-stepnya lah tuan-tuan. Ha? Dengan hati, dengan perkataan, dengan perbuatan ni tuan-tuan. Ha. Bermana step-step lah tuan-tuan. Tapi kalau dengan hati pun tak ada. Kalau pada ketika itu kata Nabi apa, maknanya iman tak ada langsung lah. Jadi tak sahagia menjadi seorang Islam dan seorang mukmin. Kalau dia tidak ada sebarang sikit pun perasaan nak mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masya dalam masyarakat. Sebagai waislam, sebagai mukmin, dia kena ada perasaan yang mungkar ni aku tak mau. Kalau ada juga aku tak suka dan aku berasa naing dan ingkar dia. Tapi aku tak mampu nak buat macam mana? Dengan lidah tak mampu, dengan tangan tak mampu, nak buat macam mana? Ah ha, ni tuan-tuan. Ah -tuan. ha, paling tidak tuan-tuan berdoa, doa ni tuan-tuan maknanya sebelum doa itu ada rasa benci dengan kemungkaran ini dalam dalam hati. Jadi mana-mana kemungkaran tuan-tuan kita kena kita kena buang. Ah. ni tuan-tuan ikut kemampuan kita lah yang mampu dengan hati dengan hatilah. Tapi dengan hati itulah tuan-tuan yang paling yang paling lemah sekali. Kelemah hati pun tak ada kata nabi apa? Walai sawara azalik habatu khadali min aliman. Kalau hati pun tak ada, kata Nabi Sebesar baji zarah daripada iman pun tak ada dalam diri orang Orang tu Ha ni tuan-tuan Kes-kes -tuan. ha, yang berkaitan dengan zina tuan-tuan cukup banyak ha, Hak liwat pun cukup banyak juga Baru-baru ni ada dalam internet ke? Ha, bagaimana lelaki game Melayu pakai songkok tuan-tuan Berkahwin dengan Mak Saleh Tuan-tuan tengok Oh hebat ni tuan-tuan Ha, ni pelik ni tuan-tuan ni dunia kita ni jadi macam-macam ha, nasib baik kemarin tu terlepas tuan-tuan kalau kemarin lekat pula tuan-tuan macam mana jadi pula tuan-tuan ha, ramai pula tuan-tuan di samping lewat tuan-tuan dia lah orang kata dia lewat tiba-tiba tak buat tuan-tuan takde empat orang saksi macam mana pula ni tuan-tuan dia berkait pula dengan hukum qazaf ha, ni tuan-tuan Sangkut dah habis tuan-tuan, persoalan-persoalan ni macam mana ni tuan-tuan Sekarang ni tuan-tuan, kalau kes kemarin dah pun diselesaikan di mahkamah Macam mana pula dengan hukum qazah Yang selama ni tuan-tuan menjadi tanggungjawab mahkamah syariah ni tuan-tuan ha. Sekarang ni tengah hukum qazah lah pula tuan-tuan ha? Hukum qazah ni maknanya apa tuan-tuan, kenalah disebab 80 rotan ha. Para menteri dan sebagainya dia kenalah Jawab tuan-tuan Bermakna, tak tahulah lepas ni cuma duit zakat jangan gunalah pula tuan-tuan takut guna duit zakatlah wallahu alam tuan, -tuan. <laughs> baik tuan-tuan seseorang boleh mendiamkan diri mencegah dalam hati sahaja sebarang kemungkaran kemungkaran jika dicegah secara terang-terang akan menyebabkan bahaya kepada dirinya atau dibunuh ni tuan-tuan kaedah yang ketiga tuan-tuan di bawah kaedah yang besar ini berbunyi Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ha? Menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ha? Ini juga ada dalilnya dalam Islam. Ha? Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fi hima ismun kabirun wa manafi'ul nas wa ismuhuma min naf'ihima pada arak dan pada judi itu kedua-duanya itu ada apa ha? itu ada disebut sebagai ismun kabirun dosa besar dan padanya juga disebut ada manafi' manfaat manfaat judi pun ada manfaat arak pun ada Mafa' dia menjadi kayalah. Kalau kena caranya dia kayalah kan. Arak, arak pun dia rasa seronok. <laughs> ada manfaatnya, hilang segala problem. Ha, ada manfaatnya bagi dia lah. Jadi dari segi dosa pun ada, manfaat kebaikan pun nampak macam ada. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada Manfaat pada kedua-duanya Kalau kita tengok dalam konten ayat ni Bermakna Dia sesuai dengan kaedah tadi Bermakna Yang disebut sebagai Kemudaratan itu Ditolak Oleh kerana Agak dan judi Ada mudaratnya Dan mudarat ini Lebih besar daripada manfaat Maka mudarat itu Hendaklah di Di bawah ni Agak itu Agak dan judi itu Hendaklah ditolak Sebab itulah diharamkan dalam Diharamkan dalam Islam Baik tuan-tuan Di bawah kaedah ni tuan-tuan Terbentuk beberapa hukum furuk Di antaranya Hukum asalnya berkumur-kumur Dan menjadi air ke ketika berwudu itu sunat Namun bagi mereka yang berpuasa hukumnya makruh Kerana dibimbangi terbatal puasanya Nah ni tuan-tuan asalnya berkumur-kumur dan menjudut air ke hidung ketika beruduk sunat namun bagi mereka yang berpuasa hukumnya makruh kerana dibimbangi terbatal puasa ha, kalau baca macam ni tuan-tuan tak nak guru, tuan-tuan ambil uduk dalam bulan puasa, tuan-tuan tak payah dah lah berkumur-kumur tak payahlah masuk air ke kelubah hidung takut nanti batal puasa sebab dia makruh kita buat dalam bulan puasa Makruh keadaan ni tuan-tuan? Dua lagi Dia bukan dikatakan berkumur-kumur Ataupun menjudut air begitu saja Yang dikatakan sebenarnya ialah Maksudnya ialah berlebih-lebihan Dalam berkumur Berlebih-lebihan dalam Memasukkan air ke lubang ke lubang hidung itu yang tak bolehnya Itu yang tak boleh Yang tak bolehnya Jadi maknanya tuan-tuan berkumur-kumur ni tetap juga Disunatkan cuma jangan Berlebih-lebih Nantinya ditakuti akan menjadi bah, menjadi batal Kata fiqah mazhab syafi'i Seseorang yang berpuasa dalam bulan puasa Dalam bulan Ramadhan sebagai contohnya Di siang hari Dia memasukkan air ke lubang hidung Ataupun berkemukum-kemukum Masukkan air ke mulutnya Sekali Batal tak puasa? Dia masukkan sekali Tetelan air tadi tuan-tuan Masukkan sekali tetelan Batal tak? yoganya tak batal tuan-tuan. Masukkan kali yang kedua tertelan juga. <tuh> Kenyanglah tuan-tuan. <tuh> tak batal lagi tuan-tuan. Masuk kali ketiga tuan-tuan, ketiga tertelan juga tuan-tuan. Kata PKM Mazlan Syafie sekali lagi tak apa dia kata. Oi oi. Rezeki tuan tak, Allah, taklah Allah telah beri dia kata. Tak apa. Tapi tuan-tuan kalau berlebihan sampai ke peringkat yang keempat. Yang keempat ni tuan-tuan tak disunatkan Dia buat juga keempat ni dah melampau ni dah makruh ni tuan-tuan dia buat juga buat yang keempat ni tuan-tuan tertelan juga kali keempat tuan-tuan ketika itu batal puasanya tuan-tuan ha. kalau cakap tiga tertelan tak puas tuan-tuan tapi kalau lebih daripada tiga tertelan turih batal puasa ha, ni tuan-tuan kenapa ni tuan-tuan ya kerana ini juga tuan-tuan kita mengutamakan apa disebut sebagai jalbul dafu uh, daf'u'al mafsadah ni tuan-tuan Darul mafasid Muqaddamun ala jalbil masalih Menolak kemudaratan itu Hendaklah lebih diutamakan Daripada kita katakan uh, Beramal dengan sesuatu Yang membawa kepada kemas lahatan. Baik Seseorang ditegah Menguruskan harta miliknya Sekiranya ia membahayakan Dan memudaratkan orang lain Hakim boleh menegak orang bodoh dan boros Menguruskan serta membelanjakan harta milik mereka Menghapuskan iklan rokok Untuk mencegah tabiat merokok yang lebih besar bahayanya Lebih baik daripada mendapat bayaran iklan yang sedikit TV Ikim ada iklan rokok tu tuan Radio Ikim tak ada Kalau Radio ada juga tuan TV Hijau pun tak ada Baik menyelati anak-anak jari dan menggosok-gosok rambut di kepala ketika bersuci asalnya sunat namun makruk <coughs> hukumnya bagi mereka yang sedang berihram kemudian semayang tanpa menutup aurat sepenuhnya asalnya tidak boleh disama dengan tadi berbohong asalnya diharamkan namun ia diharuskan jika untuk membawa kemaslahatan seperti untuk mendamaikan di antara dua orang yang tidak bertekul sabah Termasuklah mendamaikan di antara dua madu. <laughs> Allah alam tuan tuan. Ah, ini tuan tuan berkaitan dengan orang-orang yang mempunyai dua dua istri ini tuan tuan. Baik. Wajib mencegah segala penegakan haram seperti anak, arak dan benda yang mengkhayalkan kerana kesan keburukan yang timbul lebih banyak berbanding kesan yang baik. Kesan yang baik tuan tuan. Baik. Kita masuk lagi satu kaedah tuan tuan. Secepat sikit Ditanggung kemudaratan yang berbentuk khas Untuk menolak kemudaratan berbentuk am Satu Ditegah doktor jahil daripada mengobati pesakit Dia doktor tapi dia jahil Dia tak boleh ubat belagak Doktor belagak jadi doktor tuan-tuan Doktor banyak kan Budak-budak umur 18, 19 pun dah jadi doktor sekarang tuan-tuan Bukan ni, merubat dengan orang tuan-tuan <gifat> Jangan tuan-tuan Ini bukan doktor yang dapat lesen daripada pesapa-pesapa ni tuan-tuan Ini lesen sendiri tuan-tuan Ah -tuan. ha, Bahaya Jadi doktor-doktor yang cuai ni tuan-tuan Ya yeah, Mereka dilarang dan ditegah Daripada mengubati para pesakit Sebab apa? Sebab nantinya akan membawa kemerdewatan yang lebih Yang lebih besar kepada pihak yang lebih ramai tuan-tuan Pihak kerajaan harus menetapkan kawalan harga Atau tasair demi membendung kegiatan sorok di kalangan peniaga yang menaikkan harga sesuka hati serta monofoli tembok yang condong ke jalan raya hendaklah diruntuhkan demi menolak kemoderatan yang lebih umum ditegah mufti gila daripada berpatua ah ha, mufti gila tuan-tuan bukan orang jadi gila tuan-tuan mufti pun kadang-kadang tentu boleh jadi gila juga tuan-tuan dia -tuan. manusia jadi ma mufti yang macam ni tuan-tuan ditegah Daripada uh, menjatuhkan patuanya tuan-tuan. Hatta tuan-tuan, orang jadi mufti ni tuan-tuan. Dia ada kod etikanya. Dia kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Seumpama Qadhi juga Hakim tuan-tuan, dia ada kod etikanya. Dia tidak boleh menjatuhkan hukuman secara mudah. Sehingga kalau dia lapar tuan-tuan, dia hukuman pun tuan-tuan. Ha, tak boleh tuan-tuan, tak sah hukuman dia. Dia dilarang menjatuhkan hukuman ketika dia marah, ketika dia lapar dan sebagainya tuan-tuan. Takut apa? Takut nanti patuhannya ataupun hukumannya tuan-tuan tak, te? tak tepat tuan-tuan. Tak sepatutnya. Harus dibunuh ahli siar yang membahayakan, harus membunuh orang kafir yang menyesatkan. Penjual senjata dilarang menjual senjata ketika meletusnya peperangan perang saudara. Kerana penjualan tersebut akan menyebabkan bertambah meluas fitnah dan bahaya. Serta menambahkan lagi pemusuhan dan persengketaan di kalangan orang ramai. Peniaga diorang menaikkan harga barang sesuka hati ketika negara atau masyarakat menghadapi kekurangan barang keperluan asasi, ubat-ubatan serta pakaian Peniaga ditegah melakukan sorok dan monopoli terhadap barang keperluan asasi Kerana itu pihak kerajaan boleh memaksa mereka menjualnya Kerajaan berhak menegah petani daripada menanam tanaman yang mempunyai unsur ganja dan candu serta boleh dijadikan bahan penyalahgunaan dada Untuk memedung bahaya dalam masyarakat Penjual tidak boleh menjual anggur Atau bahan yang dapat jadikan bahan-bahan keras Atau memabukkan Kepada pembeli yang ia mengetahuinya Membeli bahan tersebut dengan tujuan membuat arak Demi menghindarkan kemudaratan umum Contohnya tuan-tuan hari ini di Malaysia dilarang. Ha? Orang-orang kita ni orang Melayu lah, Islam Berkahwin tuan-tuan dengan orang Cina yang masuk Kristian ha? Cina masuk Kristian, India masuk Kristian ha? Kalau ikut setengah patuanya Boleh dikatakan mereka itu juga termasuk dalam kalangan Ahlu alkitab. Tapi kita berpegang dengan pandangan mazhab syafi'i Mereka bukan Ahlu alkitab. kitab Ahlu al -Kitab ialah yang keturunan asal mereka memang Bersama dengan kitab-kitab ha? yang ter yang terdahulu eh, keturunan Kohen Kohen lah eh? Kohen lah mereka ke Yahudi ni tuan-tuan eh, Katanya DNA mereka itu dapat dikaji Dan dah sekali tuan-tuan dapat dikaji Sehingga dikatakan mereka adalah merupakan keturunan Orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam Ketika mereka itu sesat di Padang Teh Suatu ketika dahulu Ketika Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan, dia keluar daripada Mosin ni, tuan-tuan. Mereka tersesat sebelum mana Nabi Musa ni, tuan-tuan, dia meninggalkan kaumnya di padang teh yang kita katakan Musa Samiri tu, tuan-tuan. Dan sebagainya, tuan-tuan. Ha, yang lembu dibuat Tuhan tu, tuan-tuan, disembah oleh mereka ni, tuan-tuan. Kepunan mereka tu. Itulah, tuan-tuan. Katanya, ya, keturunan kohon ni, kalau dikaji DNA mereka sampai hak zaman tu. Ha, kalau betul lah tuan-tuan, kenyataan tersebut, ya, mereka itu barulah boleh dianggap sebagai Ahlul Gita Jadi orang lelaki Islam boleh berkahwin dengan mereka Ah ha, Ini tuan-tuan, ini patua mazhab syafi'i Tetapi setengah patua mazhab lain tuan-tuan Yang dikatakan Ahlul Gita itu ialah mana-mana Mana-mana ha, orang yang masuk agama Yahudi ataupun agama Nasrani Masuk Kristiannya jadi Ahlul Gita Cina masuk Kristian jadi alur kita, boleh berkawin dengan kita. Ramailah tuan-tuan, Melayu ni berkawin dengan Cina di Mesya ni tuan-tuan. Dengan dia lambat sikit tuan-tuan, dengan dia cepat. Ni. Sebab India di hitam sikit-hitam, Cina di putih sikit. Cepatlah tuan-tuan, contohnya tuan-tuan. Macam mana ni tuan-tuan, bolehkah tak boleh? Uh, Alhamdulillah tuan-tuan, kerajaan Mesya yang dipegang oleh pihak Malik Agama dan sebagainya, Alhamdulillah ni tak boleh tuan-tuan. Kalau perkahwinan juga perkahwinan itu dihukumkan sebagai tak tak sah. Ha, Alhamdulillah tuan-tuan. Demi -tuan. apa ni tuan-tuan? Ini boleh kita katakan dia juga untuk mengelak dikata kemudaratan yang lebih besar. Kalau dibenarkan perkahwinan ni tuan-tuan berpegang dengan mazal lain tuan-tuan, Jadi masalah lah. Masalah tuan. tuan Dalam kahwin dengan orang Melayu juga yang bukan Islam juga pun tuan-tuan tu penggalang kabut dah kalau kahwin dengan ahlu kitab yang dikatakan orang Cina masuk Kristian, orang India masuk Kristian ni tuan, tuan lagi kelag tuan, tuan keluarga tuan, tuan habis semua tuan, -tuan. Ha, ini yang berlaku di Indonesia tuan, -tuan. Sistem keluarga mereka kadang-kadang yang nampak mus nampak musnah tuan-tuan. Ayah Islam, mak Kristian, anak anak tak ada gambar langsung tuan, tuan Islam budak, Kristian budak tuan kalau ha, kau biru tuan, tuan Jadi ini kita katakan untuk memelihara masalah umum tuan-tuan, tak apalah ha? ia mempunyai, kita katakan pegangan, yang dipegang oleh pihak, -pihak berwajib tuan-tuan, untuk mencegah dan sebagainya dan sebagainya tuan-tuan ha? cakap banyak sangat tuan-tuan, boleh dipecat tuan-tuan, jaga masalah umum tuan-tuan, ha? masalah umum tuan-tuan walaupun dipecat ni tuan-tuan dia merupakan sesuatu yang mudarat pada diri orang yang dipecat tapi tuan-tuan, demi untuk menjaga masalah umum tuan-tuan kalau tak dipecat tuan-tuan, bahagia Seumpah so, penyakit tuan-tuan Kalau tidak dipotong tuan-tuan Dia akan meribak-meribak-meribak Membesar-membesar tuan-tuan Ya yeah. Pada ketika itu tuan-tuan Tak dapat tidak tuan-tuan Mesti dipotong tuan-tuan ha? Supaya dapat mengelak Mudarat yang lebih Yang lebih besar lagi tuan-tuan Baik tuan-tuan ha? Saya rasa-sakitulah untuk malam ini ha? Kita dah pun masuk waktu insya' Tuan-tuan Moga-moga yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada soalan sikit, saya buka tuan-tuan <tuh> <tuh> Kalau ada, tak ada, tak apa Ya Ha ha ha Ha ha ha kotren tugis kat melaka ni Al alright, Tidak boleh dikatakan ahlul kita dapat trace dak Mereka itu memang dulu daripada keturunan yang berada bersama dengan nabi Musa ataupun nabi Isa batris dak kalau tak dapat trace terus dia katakan dia bukan ahli kita <laughs> ha. kalau tak dapat trace lah Bahkan kalau kita pergi ke negara Ustaz Allah mungkin tahu negara Ada di orang Arab sendiri pun Yang beragama dengan kristian ha. Bahkan mazhab syafi'i ini dia agak ketat sikit Mereka mengatakan Ketunan ahli kitab itu Iaitulah ahli kitab yang dikatakan Sebelum berlakunya Penyeleungan dalam agama mereka yang asal Tak lagi mazhab syafi'i ini jadi, kalau macam tu keadaannya, tuan-tuan, cukup payahlah. Kita nak terus payah. Jadi, saya tidak mengatakan perutu gitu sebagai ahli kita. Kita tak dapat trace mereka. Yang memang kita dapat trace betul-betul ikut pandangan mazal syafiqnya, ya? memang boleh katakan ahli kita. Kalau kalau, kalau tak dapat terus, tuan-tuan, minta maaf. Sebab apa? Sebab demi nak menjaga masalah masyarakat ni, tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, kalau kalaulah kita mengatakan Portugis wali kita, kita boleh bergawi dengan perempuan-perempuan mereka. Kita juga tuan-tuan boleh makan sembelihan mereka. Ayam mereka sembelih boleh kita makan, kita nak buat korban, panggil dia dia orang datang datang sembelih tuan-tuan. Ni kita buat hubungan keagamaan. Datanglah sembelih korban kami. <laughs> tuan Tapi kalau kita buat macam tu tuan-tuan dengan anggaraan kita tak pasti mereka tu ahli kita keturunan yang asal tuan-tuan, tak bahayalah tuan-tuan. Kita menganggap mereka bukannya kalangan Ahlu kitab ya yang asal tuan-tuan wallahu a'la ha? kalau bagi patuah kata ahlul kitab tuan-tuan kalau kabur gitu tuan-tuan ha wallahu a'la ya Wa'alaikumsalam <tuh> <tuh> Kita makan ni yang hatta yang tak ada halal pun Logo yang Yang tak ada logo langsung pun Selama mana kita nampak Depan mata kita dan kita pun tak tahu Kata ada khinzir, kata ada khinzir. Kalau kita tak ada logo halal Logo halal kalau ada pun Ada logo halal makanan itu. Tapi dalam masa itu kita tahu kata Logo halal ni tersalah kata. Sebenarnya bahannya aku tahu Aku buat kajian bah bahannya mengenai khinzir ha, Memang tak ada makan walaupun ada logo halal sekarang itu tuan-tuan dalam kes yang kedua Logo halal tidak ada Dibada Thailand pun tak ada Dibada malaysia, pun tak ada Dibada Burnai pun tak ada Dibada negara pun tak ada Kosong turis Boleh makan kan ni? Ha, jadi kita berpegang dengan hukum yang asal lah Al-aslu fil asya al-ibaha Asal pada segala sesuatu ni kita katakan ha? Halal Selama mana kita ni tak tahu pada benda tu ada ataupun tak ada benda yang diharamkan Kita makan lah. Cuma lepas kita makan tuan-tuan Oh kata di benda ni haram ni ada benda ni Lepas-lepas Tak payah tuan-tuan Kecuali kalau kita ada kupayat untuk menggaji tuan-tuan Jadi persoalan Dalam persoalan yang berkaitan dengan logo-logo ni tuan-tuan Kenapa logo ni berlainan tuan-tuan Sebab kita ni banyak negara lah Sebab kita ni banyak ketua Ini pun dah jahur Islam Sebab Islam ni sepatutnya imam tu satu ya. Tapi dah masing-masing nak jadi imam tuan-tuan Saudi ni dia imam, Malaysia ni dia imam tuan-tuan. Jadi banyak banyak kepalanya lah, tuan-tuan. Sepatutnya satu saja. Sebab ya, kita ni Tuhan satu, rasul satu, kiblat satu tuan-tuan. Ah, -tuan. ha, bawana jauh lagilah. Kita masih lagi dalam perjalanan tuan-tuan. Nak sampai jauh lagi tuan-tuan. Bila kita tak tahulah yang dikatakan ada seorang imam saja yang memimpin umat Islam di seluruh, di seluruh dunia, di seluruh dunia tuan-tuan. Jauh lagi. Tak pula tuan-tuan Persoalan logo ni tuan-tuan Setakat kita katakan Untuk memudahkan kita saja. Nak tanah sifat kira, kira Kita lebih yakin sikit untuk makan Nak banding dengan yang tak ada logo langsung tuan-tuan Kalau ada dua coklat di mana tuan-tuan Buat dua biskut kan tuan-tuan Di kedai kita masuk Satu ada logo halal Satu tak ada halal Nak ajak anak kita beli Nak, nak ajak dia bagi mudah, Nak ajak bagi dia ada alert Terat persoalan halal haram ni Habang beritahu anak kita Ada halal tak? Tanya dia tuan-tuan tanah ke sifat jantung tuan-tuan itu saya tuan-tuan nah wallahualam ya cik jadi kitab-kitab ni dimasukkan kitab-kitab ni sebenarnya ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi rasul-rasul alaihi wasallatu wassalam yang terdahulu. Jadi kesemuanya yang kita tahu dalam sejarahnya ada empat buah kitablah. Yang dikatakan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Quran. Kitab Zabur untuk nabi Nabi apa? Nabi Daud alaihis Kita Taurat untuk Nabi Musa alaihis dan kitab Injil untuk Nabi Isa alaihis Jadi tuan-tuan, apabila Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab yang terdahulu ni tuan-tuan dinasahkan, hukum-hukum dia habis dah, habis. Kecualilah hukum-hukum yang disebut dalam Quran dipakai. Ha tuan-tuan. Jadi, oleh di, antara, di kalangan orang yang terima kitab terdahulu, tuan-tuan, ada yang masih mereka berpegang dengan kitab yang ada pada mereka. Yang mudahnya tuan-tuan, hari ini kalau orang yang mengajir dalam bahasa Inggeris, dia akan jumpa dengan Old Testament New Testament ni, tuan-tuan penyanyian lama, perjanjian baru penyanyian lama ni, tuan-tuan Nabi Musa penyanyian baru ni, tuan-tuan, Nabi Isa ha, ni, tuan-tuan. Banyak lagi injil-injil pun, tuan-tuan, banyak dulu ha? macam-macam, tuan-tuan ada injin yang ada kitab Injil yang jauh ada kitab Injil yang, yang macam dekat dengan Quran antaranya disebut sebuah kitab Injil yang bernama Injil Barnabas katanya Injil Barnabas ni kadang-kadang ada beberapa kata tertentu yang dia dekat dengan Quran ha oh, baik jadi kitab-kitab ni tuan-tuan sebenarnya sebelum diutuskan dibangkitkan Nabi Muhammad SAW tuan-tuan kitab-kitab ni tuan-tuan kitab -kitab sebenarnya telah diselewengkan Ditukar habis tuan-tuan Pendeta-pendeta dia tukar ubah Yang ni tak sesuai dengan Raja kita, kita tukar dia <laughs> Yang ni sesuai, yang ni kita pakai tuan-tuan Takut zaman kita pun jadi macam tu juga tuan-tuan uh, Hudud satu kota Tak sesuai, tiga ribu ogek sesuai tuan-tuan uh, Tapi tak, tak berani tukar Alik -alik Dalam Quran tuan-tuan Tapi dalam undang-undang, dah berani tukar Dalam Quran belum berani tukar tuan-tuan Haa uh, ni tuan-tuan, baik jadi tuan-tuan yang dikatakan golongan ahli kitab ni tuan-tuan ialah Perikut agama yang terdahulu Iaitulah yang dikatakan agama samawi eh, Kalau orang yang belajar dalam teori agama ni tuan-tuan Agama ni dia ada dua Satu yang berkaitan daripada atas Atas ni tuan-tuan daripada langit lah Ya Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab Ya ini panggil agama samawi Dan satu lagi agama dia ada bawah Dia bawah ni tuan-tuan agama macam Buddha macam agama apa ni, ajaran Confucius Cina ni tuan-tuan ni, agama daripada bawah, Hindu ni tuan-tuan daripada bawah, dia bukan daripada lah, lang, daripada langit Ha nah, ni tuan-tuan Jadi tuan-tuan yang -tuan, dikatakan lalu kitab ni, ialah orang yang pernah beragama dengan agama langit ni tuan-tuan Kemudian keturunan hak orang terdahulu tu, sampai bagi kita sekarang ni, mereka berada di atas ajaran agama Maikah Mana nak ada dah tuan-tuan, dalam mazak syafi'i kita ni, pandangan mazak syafi'i ni tuan-tuan memang tak ada dah Kecuali tuan-tuan pada pandangan setengah mazah lain Mengatakan yang dikatakan Ahlul Kitab itu Iaitulah orang-orang yang memasuki agama Kristian Dan agama Yahudi yang ada pada hari ini Kalau dia orang Melayu sekalipun Asalnya Islam Melayu Dia masuk agama Kristian Dia sekarang dianggap sebagai Ahlul Kitab Ini pandangan setengah mas, setengah mazah Ini tak dipakai di Indonesia Dan kebanyakan negara tuan-tuan dalam persoalan ni mereka tak pakai Walaupun kadang-kadang dalam persoalan kait, berkait dengan makanan, ya, mungkin mereka pakai mungkin mungkin mereka terima. Sebab-sebab kita warak setengah, kadang-kadang pergi -kadang kedai kadang Arab. Kita kata kadang-kadang ni Kristian ni. Kenapa kau beli sembilah ayam ni? Dia kata, "Ha, hu ahlul kitab," dia kata. "Ni ahli kitab," dia kata. "Boleh makan." Ada di kalangan mereka macam macam tu. Tapi kita tuan-tuan mengatakan Orang mazhab syafi'i mengatakan Yang dikatakan oleh kitab itu Iaitulah orang yang susur galur keturunan mereka yang terdahulu nuh, Berada di atas agama Nabi Isa ataupun Nabi Musa AS, Sebelum dislewengkan oleh Pendita-pendita mereka yang terdahulu Mana ada-ada ini tuan-tuan Payah nak jumpa, memang tak jumpa ha? Kalau ikut cara mazhab syafi'i ini tuan -tuan, Payah, ha? memang tak ada Tak tahulah kok-kok kita jumpa juga tuan-tuan dan dia bawa sosokgalo ketuna dia ni saya ni ketuna sekian-sekian sampai sana tuan-tuan ataupun kemungkinan juga menggunakan bukti DNA yang saya ceritakan tadi ha? dapat disbatkan ataupun dibuktikan ketepatannya 99% mengatakan ya orang ni merupakan datuk nenek dia dulu merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam kemudian macam tu tuan-tuan silakan tuan-tuan tak mungkin ada tak mungkin jadi kalau secara logiknya tuan-tuan kita mengatakan ahli kita ni pada hari ni dah pun dah pun tak ada lah zaman Nabi dia mungkin ada tapi zaman kita ni dah pun tak dah pun tak ada tuan-tuan ha? Wallahu'alam Nabi Isa dengan Nabi Musa AS Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Musa AS kesemuanya juga merupakan orang-orang yang membawa Tauhid yang sama. Tauhid, akidah yang sama. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita. Akidah sama, akidah wahidah, akidah yang sama. Berusahkan Allah SWT. Kalau ditanya ada kata Islam ataupun tidak, ya jawapannya ada Islam. Semua Nabi-Nabi kita berterima kata Nabi Musa itu Nabi yang diutuskan oleh Allah. Nabi Musa juga Nabi yang diutuskan oleh Allah. Nabi Zakaria, Nabi-nabi, semuanya nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka juga membawa agama yang sama. Cuma syariatnya berbeza. Mentauhidkan Allah sama. Tak ada pun kata Tuhan tiga dan satu, satu dalam tiga, tak ada. Tak ada pun kata di sana ada Tuhan bapa, Tuhan anak, tak ada. Kesemuanya mengatakan All, Allah ya Esa. Cuma kenapa lahirnya lepas tu? Ini penyalahgunaan yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi-Nabi tadi, tuan-tuan. Ini -tuan. ah, cerita panjang tuan-tuan. Lah, berkaitan dengan sejarah sejarah agama. Adapun isu syariat, ya, berbezalah, tuan-tuan. Ah, kalau zaman terdahulu, tuan-tuan, orang yang kenal najih. Eh, zaman Nabi Musa dikatakan syariat. Dia kalau kena najih, tuan-tuan, kena darah, tuan-tuan. Basuh tak boleh, ni. Kena koyok ke sana tersebut, tuan-tuan. Ini -tuan. ha, syariat. Ini ha, berbeza, tuan-tuan. Tapi zaman Nabi Muhammad tak ada, tuan-tuan. Haa? Ah kalau dikatakan di sudut syariat tuan-tuan, Nabi Adam AS anak-anak Nabi Adam ni tuan-tuan, dia boleh berkahwin dengan adik-beradik ha. ha. habis dengan Qabil tu, tuan-kisah dia, dia boleh berkahwin dengan adik-beradik tapi zaman kita ada boleh berkahwin dengan adik-beradik tuan-tuan, tak ada ha. ni di segi syariatnya ber, berbeza ni tuan-tuan ha. di zaman Nabi Musa AS kalau bertaubat, bunah orang kena bunah diri ha. kena bunah diri kalau taubat, kena bunah diri, zaman kita tak ada bertaubat, menyesal itu sahaja tuan-tuan ani ha, tuan nanti katakan perbezaan di sudut sya syariat. Tapi di sudut mentauhidkan Allah, kesemua nabi-nabi alaihi musallat wa berada di atas tauhid yang tauhid yang sama. Tak ada beza tuan-tuan. Tak ada beza. Ha? Wallahu alam. Ani ha, kena buat kelas pengajian ni katakan pengajian yang berkaitan dengan sejarah agama ataupun kita ada satu pengajian di Universiti Islam Antarabangsa yang dikatakan uh, comparative religion. Perbandingan agama Jaranglah selalu selalu mengaji perbandingan agama Jarang <gulis> <gulis> Yang ni tu. tuan segi sekolah panggil lah tuan-tuan Kalau tuan-tuan ada kemampuan Panggil lah seumpama macam uh, Profesor Dr. Kamal Hassan Bekas rektor UAE dulu ini, ini memang di antara bidang kepakaran dia Dr. Muhammad Nur Manuti Contohnya tuan-tuan Ini wawa yang memang ada Kita katakan keupayaan dalam membentangkan apa yang dikatakan pengajian yang berkaitan dengan perbandingan agar, agama. Ya Dr. Muhammad Manuti memang bidang dia bidang perbandingan agama tuan-tuan. Dan ramai lagi tuan-tuan, mereka-mereka yang pakar dalam bidang tersebut nah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na bima 'allamtana birahmatika ya rahamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil agrati hasanah tawakna azaban nar walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.